Hej og velkommen til Kulturkanalen podcast og første episode i podcastrækken Et værk i fokus. I løbet af denne podcastrække vil du lære udvalgte værker bedre at kende, og vi introducerer dig for værkets motiv, symbolik og samtidige tilblivelse. I denne episode kigger vi nærmere på Harald Slot Møllers foråret fra 1896. Et værk, som skabte kritiske røster i sin samtid, men som ikke desto mindre er fascinerende, dragende og fyldt med både symboler og en særlig kunstnerisk tilgang. Harald Slot Møller blev født i det historiske år 1864 i København og var en dansk maler og kunsthåndværker. Som ung kom Slot Møller i mesterlære hos Adolf Hellesen og fik tegneundervisning på det tekniske selskab Skole. Han modtog undervisning på det kongelige Danske Kunstakademi og fortsatte herefter på kunstnernes frie studieskoler hos P.S. Krøyer. I 1888 skiftede han sig med malerinden Agnes Slot Møller på Københavns Rådhus, hvor samfundsdebattøren Geo Brande stod forlover. Paret tog på bryllups og studierejse til Italien, hvor de besøgte adskillige italienske byer, og rejsen fik stor betydning for begge kunstneres fremtid i kunstneriske udvikling og virke. I protest mod den censurerende og selektive forårsudstilling på Charlottenborg stiftede ægteparret i 1891 den frie udstilling sammen med andre af tidens kunstnere, såsom J.F. Willumsen og Wilhelm Hammershøi, en kunstersammenslutning og udstilling, som de dog senere forlod i protest i 1898. Samme år som stiftelsen af den frie udstilling vagte Harald Stort Møller stor opsigt med sin kunst, som kombinerede naturalismen og symbolismen. Det er netop denne sammenblanding, som vi skal se nærmere på i dag, hvor vi sætter Harald Slot Møllers ikoniske værk foråret i fokus. Velkommen til, Ida. Jeg har dig med på Skype i dag. Vi har jo desværre ikke kunne mødes ansigt til ansigt, som vi plejer, når vi når vi beskæftiger os med kulturkanalen, fordi at, øh, ja, det er coronatider, og vi må ikke øh, være sammen så tæt. Men øh, i stedet, så, øh, så har vi altså øh, fundet hinanden her på, på Skype, og, øh, og laver, en, øh, laver vores podcast her øh, på afstand. Øh, ja. Foråret er jo over os, og øh, det har været dejligt vær i mange uger nu, og det, øh, det har givet os lyst til at, at kigge lidt nærmere på de værker, eller... Det enkelte værk, vi har valgt ud som, som emmer af forår og forårets komme. Det er simpelthen indbegrebet af forår. Lige præcis. Hvad, hvad, hvad, hvad er egentlig det første, du tænker, når du ser det her værk i dig? Jeg tænker jo, at det er sådan fuldstændig indbegrebet af forår. Det er simpelthen... Det, altså, det, det, det, altså de farver, som er aller tydeligst i værket, det er, det er den lysegrønne farve, som man jo i den grad forbinder med det spirende forår. Og så er det lyseblå, der er en lyseblå himmel, og øh, der er et øh, fjordlandskab, dansk fjordlandskab i baggrunden. Mm. Øhm, på det her tidspunkt, der øh, var Harald Slot Møller meget i, i og, og, omkring øh, roskilde -området. Og han har simpelthen øh, er blevet inspireret af det fjordlandskab, som er omkring Roskilde. Og så har vi den her pige, der sidder i græsset og kigger sådan lidt lidt søvnigt eller sådan lidt lidt slyvt ud på os direkte på biskuern, og hun sidder sådan meget i centrum af billedet. Mm. Øhm. Er det, nu kommer du selv fra Roskilde, Ida, er, det sådan, er det et landskab, du kan genkende? Er det et naturtrolandskab? Ligner det området i Roskilde? Ja, fuldstændig. Det ligner fuldstændig, når man kommer lidt uden for byen. Ud omkring f.eks. noget, der hedder bonus, og noget, der hedder Vædelev. Så det er fuldstændig som det ser ud i dag, også den dag i dag, der hvor der ikke er huse. Og det der meget karakteristiske med, at der er nogle af markerne, som er blevet sådan rigtig lysegrønne, så er der nogle, der stadig er lidt brugende. Og så er der også en enkelt i baggrunden, som er er lidt mere guldig. Mm. Altså sådan det der med, at markerne er ved, ved, mm. ved at spire frem. Derfor er det også et, et, et landskab, og det her landskab, som er bagved nogle pige, som er meget sådan præget af, af naturalismen. Altså det mm -hmm. her fine øh, danske landskab i, i ja. som du siger, de grønne og blå farver, meget genkendeligt. Øhm, ja. Og så er der på, på den anden side noget, der går, går imod den her naturalisme og den her naturalistiske skildring, og det er jo pigen. Altså hun, hun ja. træder ud på en anden måde. Hvordan vil du beskrive det? Ja, hun, hun sidder ligesom sådan, det er næsten som om hun øh, hvordan skal man sige, det er som om hun sådan, næsten træder ud af billedet. Hun er ligesom øh, meget mere sådan fladebetonet. Hun sidder uh -huh. også på sådan en lidt sjov måde. Ja. Øhm, hun træder en lille smule ud af den ja. der baggrund, som er fjordlandskabet. Ja. Ja. Og, så, og, og så, hun er hun meget har... mere også. Altså man kan sige sådan lidt mere kraftfuld i sin farver. Hun er mere ja. farvemættet. Hun er sådan uh -huh. lidt mere... Øh, Ja, ja, som du siger, betonet, Det er næsten ja. som om, at hun er sådan, øh, kommer fra en anden verden end det ja. landskab, hun faktisk er, er sat ja. ind i. Det er to forskellige ja. øh, verdener, der møder hinanden. Det er også to forskellige ja. maler, måder, tilgangen, mm. som møder hinanden i et værk. Ja. Og det er også noget af det, ja. som jeg tror, eller som jeg ved også mange når de når de ser værket første gang, at det er. Det er et ret interessant værk, fordi der, der er to ting, der møder hinanden, og også som gør det meget øh, symbolsk at kigge på. Ja. Altså, det er sådan, ja. der, der er meget symbolik, og der er, der er blandet stilretninger i et. Ja. ja, der er nemlig både en meget sådan, høj naturalisme i landskabet... Og skildring af de fugle, der er i billedet og så videre. Men så er der så også de her mange symboler. Og vi kan jo måske komme ind på nogle af de symboler, der også er i billedet, mm. som er direkte symboler på foråret. Ja. Det er jo her centreret i billedet og er omringet af pile. Mm. Øh, pile med, med udsprogne gæslinger. Mm. Øhm, og så sidder der stager og grøds i de her græne. til er en meget tydelig tegn på foråret. Ja, det er jo især noget, vi også altså, forbinder med foråret. Det her med, at fuglene mm. begynder at... Øh og kvidrer igen, og, yeah. og sidde og tale i, yeah, i træerne. og krænene springer ud, og krænene ja. springer ud. Og, ja, og så kan man også spiller. sige, at noget, der især også er, er noget, som sådan gør, gør foråret meget tydeligt, det er hele pigens fremtoning. I mm. hendes uh, fine, uh, grønne og yeah. blå kjole, der har vi... Uh, Blå violer og hvide ja. anemoner, øh, ja, og så Ja, og det er jo nogle af de blomster, som er de første, der springer ud Lige i skoven, præcis. og nogle af de aller allerførste blomster, der kommer Lige her præcis. efter vinteren, så de, de lange vinter. Og så har vi på hovedet, har vi nærmest en, altså nærmest ligner jo nærmest en glorie, men sådan mm -hmm. en, en, en helt lys, fin øh, blomsterkrans af, ja. af nogle blomster, som du kender navnet på, i det. Kodriver, mm. det er også en af de blomster, som kommer frem i skoven, ligesom er anemonerne, som er ja. nogle af de første. Mm. Så hun er ja. altså, hun er på mange måder, den her sådan, personifikation af foråret, pigen ja, her. Hun, er, hun er næsten, hun er med, næsten mere, en personifikation af noget, altså af mm. et forår, end hun så meget af en, af en pige, af, af kød og blod, på en eller anden måde. Altså det ja. er sådan, hun er, hun er et symbol det ja. en, hun bliver næsten ja. sådan immateriel Altså hun går næsten over i det symboliske Fordi hun, ja. hun er bærer af så mange symboler Altså vi ja. har også hendes på mange måder hun er hun jo også så spæd i sin fremstilling. Hun er en, den her meget meget ja, unge pige. Jeg skulle til at man skal næsten, lige snakke om hendes alder. Altså, ikke? Ja. Altså, hun er ikke særlig gammel, Nej. hun sidder der som sådan en... Og, lige og hendes netop kinder det... sådan blusene, ja. sådan meget... Øh... Og, og de er ikke kun rødblussede, de, øh, de er også fyldige og sådan barndomlige, altså sådan, øh, ja. med, med, med fyldige kinderne. Hun, øh, hun sidder med baretæer og har sådan meget spænkel, Øh, krop lidt forebøjet, lidt usikker ikke sådan en, en ja. overhovedet ikke nogen dominerende øh, fremtoning så på ja, mange ja, måder er, er hendes alder altså også den her ungdom meget meget tydelig i hans fremstilling hun er en, hun ja. er en ung pige der, der endnu ikke er blevet voksen ja, det er rigtigt skal vi allerede nu snakke også lidt om, om rammen det er jo noget man ja. ellers normalt ikke snakker så meget om når man kigger på en maleri det er sådan ja. en ting man tit bare glemmer ikke? så er der jo. en guldramme eller et eller andet Men, og særligt ja, særlig for men også fordi det er særligt for Harald Slot at han jo maler eller tegner sin egen ramme, ikke? Mm, mm. Ja, og simpelthen selv øh, dekorerer dem, og de bliver simpelthen en fuldstændig, øh, altså, en, en fuldstændig vigtig del af, mm. af maleriet og af billedet, og bliver simpelthen en del af værket. Ja, de supplerer kigger, ofte motivet. Man kan sige, ja, at rammerne bliver, rammerne bliver en... Øh, en følgesvend og en, og en integreret del øh, af, ja. som du ser siger, siger ja. af selve maleriet, så det hører faktisk sammen, øh, særligt ja. i, øh, i symboler og i øh, valgte øh, motiver eller udformninger. Ja. Og her der har vi så, at den nederste kant i rammen, der er der sådan nogle små spiger, øh, som simpelthen nærmest, så man kan forestille sig, at de, de spiger langsomt op, og kan så på den måde sådan bryde igennem den jord og den... Øh, den, ja, den, den græsplæne eller den, det græsområde, hun sidder på. Altså, mm. det er sådan, de, de kan nærmest spire mm. op igennem. Det kan være lidt svært at forklare, men altså sådan, de, de spire nærmest igennem rammen og op igennem jorden, og så derfrem, øh, hvor hun sidder. Mm. Det kan de i hvert fald gøre. Mm. Øh, og så er der også nogle små blomster rundt omkring øh, andre steder på rammen. Der er ingen tvivl om, at altså, netop som du fortæller om, om Rammens udformning, som er en del af værket her, og, og selve motivet i maleriet, at alt handler om, nu brugte du ordet spire, altså alt handler om noget, der spire, noget, der er på yeah. vej til at være noget, yeah. øhm, og, og, og, og, og derfor er det jo også et værk, der er utrolig fint, fordi det hele tiden handler om, om en tærskel til noget. Mm. Vi har at gøre yeah. med en pige her, som står på tersklen til voksenhed, men hun er stadig meget, meget ungdommelig og og ja. har også på mange måder den der lidt, lidt teenage-kejtethed. Altså den der sådan, der, hvor hun, hun ja. ikke helt har fundet sin egen kvindelighed frem. Hun er lidt usikker. Og det mm -hmm. samme også i, i landskabet. Det, det har næsten ikke været vinter. Det, det, er spæde, det er det spæde forår, der kommer frem. Det er de første blomster, der viser sig. Øhm, så den her ja. terskel til forår, til, eller til sommer, og, og tersklen til voksenliv, og det her, den, her sådan, den her spæde start, den her næsten altså, hvad kan man sige, sådan ja. skrøbelighed i hende, og ja. skrøbelighed i den helt den spæde, det helt spæde forår, ikke? Ja. Jo. jo, det er rigtigt, og, og det er Harald Slot Møller også helt bevidst interesseret i at skildre sådan øhm, noget omkring sådan netop gang og han bruger ligesom det danske landskab, og han mm. bruger den her pige mm. til at gengive noget sådan på et lidt højere plan, og på mm. at gengive en del af en cyklus og en ja. del af livets gang øh, ja. i det samme år her, øh, 1896, der er han også i England, hvor han sammen med sin Hustro, Agneslott Møller, er meget inspireret af den bevægelse, der er derovre på det tidspunkt, der hedder Arts and Craft-bevægelsen, hvor man meget fokuserer på at arbejde med alle mulige forskellige kunstværker både design og tapeter mm. og porcelæn og maleri osv. Og, og i mange af de motiver, der har man også hele tiden meget, fokus på, har meget fokus på livets gang og og sådan cykluser og, og natur, der blomstrer frem, og mønstre og en hel masse detaljer, og det synes jeg er ret tydeligt at se, at han er inspireret af mm. i det her værk. Det mm. synes jeg også det? Altså, der er også utrolig mange detaljer, jo. man kan blive ved at kigge. Jo. og kigge. Og netop ser. det her, som du siger med, at det er også et udtryk for samtiden, hvor der var et stort fokus på det her med årstider, altså, og hvordan mm. at, at, at, hvad kan man sige, årets cyklus ændrer sig. Og det bliver mm. simpelthen understreget så tydeligt i, i, med maleriske virkemidler med farver, med farvepalette, øhm, ja. at, at man tydeligt har taget udgangspunkt i en årstid. Ja. Øhm, og, og derfor bliver kontrasterne også tydelige på den her tid i, i de værker, der tager udgangspunkt i det her med årstider, fordi foråret bliver bare så forårsagtigt, og vinteren bliver ja. meget vinterlig, og sommeren, ja. der står det hele i flor. Altså det ja. her med, med, som du selv siger, cyklus, og, øh, og sådan øh, ting, der kommer på ny, og ting, der har aftager, ja. I, i ja. løbet af, af sådan et, et kalenderår, ja. på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og, og i den her periode, det kan være, at vi skal snakke lidt om det, der var der jo også andre malere, som øh, lavede forårsbilleder. Mm. Øh, blandt andet eller Ringen laver også et motiv, der hedder forår, og mm. øh, nogle af laver motiver der ja. med forår. Men de gør det meget mere sådan naturalistisk. Ikke? De laver sådan blomstrende træer og personer, der står. Og der var noget med, at du havde du havde fundet... Ja. Omfang, hvad, hvad samtiden synes om det ja. her billede Altså det der jo er interessant øh, Det er at L.A. Rings øh, forspillet, Som også øh, hænger på den her Sprogske samling fik det, så bare, det kan være at vi kort skal sige Det forestiller sådan øh, To ja. dygtere fra Kala familien Den mm -hmm. ene bliver han givet med mm -hmm. Og de er sådan meget sådan opstillet øh, på en vej Og der er nogle træer der er ved at springe ud Og der er også træ der er ved at gå lidt ud Øhm, og der, der er også en masse Og der er vist også nogle mælkebøtter der blomstrer mm. Der er også en fokus på det her med livets cyklus Og det bliver en ja. forår Ja og en forelsket, en en forelsket ja. kvinde Og hendes lidt ja. lille søster Der ja. synes at hele situationen er lidt Lidt hyggelig og lidt sjov Ja, ja. ja. Men det er altså et værk Som, som, som øh, ser dagens lys På nogenlunde samme tidspunkt Eller i, inden for samme periode mm. Og øh, men, men modtager en, en noget andet øh, reaktion af kritikerne på det her tidspunkt. i Rings øh, tolkning af foråret er, øh, er noget, som, som kritikerne er noget mere øh, vilde med på det her tidspunkt, og, øh, og man ser altså lidt mere negativt på, øh, på Harald Slot Møllers øh, foråret her. Og det gør man blandt andet på grund af det, vi også nævnte før, den her sammenblanding af øh, er sådan, øh, hvad kan man sige, stilarter øh, i billedet, netop at, at blande den her øh, naturalisme med, øh, med symbolikken, og have den her meget skarpe symmetri, og mettet flade i, i pigen, og det her med, at man lige pludselig, det er så meget flade, altså det er på en mange måder også meget fladt maleri, mm. der er slet ikke den samme sådan, dybde, Nej. som man jo havde tilegnet sig Nej. op igennem 1880'erne med det moderne gennembrud, ja. og der havde man meget mere fokus på det helt realistiske. Ja. Og man kan og også sige, at der er jo egentlig, der er en dybde i billedet her, men pigen, hun kommer bare og sætter en ret, sådan, oh, altså en ret stopper for den. Yeah. dybde i billedet. Og det er jo yeah. netop den sammenblanding, som er virkelig spændende også i det her værk, at vi har jo faktisk den her meget sådan dybdepræget landskab, men så kommer hun ind med sin flade, og nærmest som om hun, hun vokser ud af billedet på en helt anden måde, der gør, uh -huh. at, at, at det, bryder, altså det bryder med det, vi er vant til at se i den her yeah. sådan horisont og i den her dybde i værket. Og, og, yeah. og hun, hun, hun bliver ligesom centrum øh, og, og fjerner fokus fra dybden. Altså hun, hun træder næsten ud af værket ikke? og bliver meget tydelig en, en malerisk flade på en eller anden måde. Ja, øhm, ja. jeg har fundet et lille uh, citat fra, uh, fra en af kritikerne i, uh, i samtiden. Um, det er N.V. Dorf fra Politikken, som var uh, både maler og kunstkritiker, som kommenterer på, på værket. Og han skriver jo, siger her, at det skuer der unægteligt ikke lidt i denne åbne naturlighed at se anbragt en luftig klædt pigeskikkelse, hvis hele apparitionen, både fra tankens og udførelsens side, i den grad bærer uvirkelighedens præg. Og det er, jo, det er jo netop det, vi lige har snakket om, ikke? Altså det her med kritikken af, at naturligheden, luftigheden, naturen, uh -huh. bliver brudt af den her lidt uvirkelige skikkelsepigen. Altså ja. det, det hele, det handler om, på en eller anden måde handler det jo om et brud. Altså den her naturalisme, og naturen får ikke lov til at udfolde sig 100%. Den bliver brudt ja. af, hvad han kalder, uvirkelighedens præg. Altså symbolismen kommer ind og klasker ja. naturalismen sådan lidt tilbage, ikke? Jo, og, øh, jo. Og det var altså noget, som... Øh, som mange anmeldere på det her tidspunkt, da billedet blev udstillet på den fri i 1896 kommenterede på. Altså det var den her ja, uvirkelighed som Pigen bærer præg af, og så hendes ja. det her sådan slørede blik og nærmest som om hun ikke helt er til stede. Hun bliver sådan hun bliver lidt, ja, hun bliver symbolsk, hun bliver indadvendt og mystisk i hendes fremtoning, ja. noget som som som skuer lidt i forhold til til både øh, temaet med det her forår, men også i, i forhold til, øh, til tiden. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er som om, at de danske kritikere var ikke helt klar til den her Nej. nye symbolisme, som Harald Slot Møller og hans hustru Agnes Slot Møller blev meget store forkæmpere for. Mm. Det, det er et skønt værk, og vi kan kun opfordre til, at man går ind og ser det, når øh, den hirsbroenske samling engang øh, åbner op igen. Forhåbentlig ikke alt for længe ja. på den anden side. Og man kan sige, at det, det er også derfor, vi har valgt det her værk. Det er jo netop fordi, det er rigtig tæt, altså tæt på mange det er oplagt lige at tage forbi øh, den, ja. og og den her samling og se det her værk fordi det er, det er så meget et hovedværk og det er så meget ja. Øhm, ja, også... det er både et hovedværk af Haraldsvold Møller og det er også et hovedværk inden for dansk symbolisme ja. og det er et hovedværk på den her samling